یره د دنیا ذکر او ور سره د اخرت اشاره تر سره او صدقات د قران کریم صدقات د قران کریم یان الومن اله سلام کما چې کمونو په کلامه کو تبارکه کې څه شو گینینو درس به تباشی لک اډیان کې څه شو تباشو او یواز دنیا نه اخرت پر یوم څه الهاقتو ملهاقا الهاقتو آ ثابت کا کې مصیبات ملهاقا کې او حق قیامت و ما درا ک ملهاقا او خبر پېت سرج کمن دا حق قیامت او هر کس کذو سمو دو عالم ملګریا نسبته درو کړو سمو ديانو تلګاریا ته پاوټنګ جن کې رضوان دي کلانګون کې مصیبت پانه شداتی کمدنو گوگونتانگ بینید فاق ما سمودو فاق سمودیانو کهولی کو بتواغیان و دیچه کمانو حلاک کریشو بتواغیتی دووجی سرکشاینا سرکشاینا فاق شایدیانو کهولی کو بینید سر سر و دیچه کمانو حلاک کریشو آگا حواس سخت یا خبانی سر سر سخت یا خبانی آسیتن لحد تیزا سر خر آلیم دایچه کمانو چلو لیوکو دی باندی وش پی او تو دی حسومن پر لپسی یاد بی خیزتون کی یا حسومن پیری رضی پا حق کی چی رضی پا حق کیسی فتر القوم پی آسورا مبینی وقت کام لرپسی کتی دنو سرا آگا پراسو کام نوم آجازو نسن خوابی لگا چیو داک کجوری داک تنید کجورو خوابی را خود ریدن کی یعنی لیلوی دوگا دیوی فالتا نالا منباقیا فایتوینی دیل رسپاتی و جا فیرونو اور آوریو فیرون اور آرچا چمکی دینو والمحتفقات اور اولتا کی دن کو کلو بلخاتی اور گناہ لرا غرطا خطا شرکو و غیر آوریو و دینا فرمانی کڑواد حکم در افل فاقض محضت الرابیان موینی ولد احبات و رسول ربیم و دینا فرمانی کڑواد استاج در ربی اني ولدی <سؤال> لاره جیکمن په نیوکا رابیا خطرنا کو باندې یا انتهای سخت باندې ان علاماته غلما یکل منګرکلا چې دا حالت یې شو وو ډیر سیاست شوې شوار می کړي تاسو را پکښتاي کې دا جوړ کوم دی لاره تاسو لپاره نثیا قطن یا سم وایا او یا دوستانه را وګویا تاسو ته کې فایضان زکو کې سور هر کلا چې پکې وای شي ګل کې نقطه واحده که یو په حمله تل ار جبال او په حمله تل ار دوال جبال او چې د پې سې کمنو اسما کا غرونه د خلق خلک دین او چتوي شي په دغه کتا ده کټه واحده جړق په اور په سې جړق یو په دغه کارزبانې پره پرې خو دې چې کمنه ثابتې دونکو مصیبات وان شکه سما او په چي اسمان په یو منځه واه یا متاوی په دغه کارزبانې چې کمنه واه یا او کام زوره ولو مرکولا هر جایی ها او پرشتی بیگو طرفون زیبانده ویا میرون سرب دکا او جتای و تاک درب ده دفت کارز او کام دو پاس په پا دفت کارز اتا پچه او ستس دی نو اتا پرشتی دی کاتا سو دی کاتا زر دی کاتا لاک دی کاتا کروڑ دی کاتا صفون سب سمر دی جاو مرز انتو ادا کڑبان چې کومو پیرش کوله وتی لا توبامکم خافیہ پربنیف تاسنه پټی دنکه ها وصول ثوارق جنتا مللا مرګ په خلاس باندې نو وای با هم کرو کتابیا ها هم کتابیا راشي خبردار راشي هاول ورې چې کوم نام الله مزما یقینا زنن تو نی حسابیا ما یقین کو چې ذمه لاو ذنګه ته پوری صاف سرا او بیشد الراضیه و دیوی چه کمینو پا غزون تشالا <سؤال> کی فی جنتین آلیا پا باغونو چتو چتو کی خطوفو آدانیا وانچی دیوی چه کمینو نزده کلو و اشربو خوریو اسکی خانی ها مبارک دشتاسو لرا پا دوچ دا آغناتی تاسو کریو پا غرز مخکنو کی فیل الخالیا پا غرز مخکنو کی کتابو آورا حاصو چور کرشدتا اما اللہ مزدر پا گتلا سبانده اچھا پلا اس باندې فیا کو نو وی یا لته ني ها ارمان مي چنه راک شي مال ولا مدر ما حسابيا او ما ته پتنه ویله ولا مدر او نو خبر شي زو اني معلوم کړم ما ما حسابيا چې څه دې کوم د ما حساب یا لته ها ارمان مي قان الصل قاضيا شيدا چې کوم نار په فیصلہ کون کي ان مرګ را وني شي مالا انی مالیا بڑنک مالا فایدارانک رمات مال زمان خلق آنی سلطانیا خاتم شو زمانا تکم دنو خاتم شو زمانا سلطانیا خروب و دفتب زمان خضو فغلو خونی ویدلانا اعود تو خوتا واچو وی زنزیرون واتوا واچو وی سپیتا چنک خلق زنزیرون سکی آچی واشی وطا سمال جایی نسولو بیاجی کمان دوزا خوانی در دو دوزا قیده راوی سوزو وی بیا دا امر دې کیسل سنتين په دزيرکي دروازه وګورم چې ګذر دا وي هغه ځوی فضل کوه تاسو کوم نو روان کې دغه په لري کې از نن زرنو ته او ته کې روان کې فضل کوه او زیدل را انه کان وجا د دوږ د سو وجا یو تعظیم تعظیم خالق نه کو او بیم شفقت عل المخلوق نه کو یعنی حقوق الی منا دار کول او حقوق الی باد لا امر بالله العظیم دا ایمان دراو پر الله می باندې فلا او زلات او ام المسکین او تیزی به نور کول قران ته لري باندې عليه السلام دی او ما او نه همین نو بيدار نن دوس کارم دوش فلا او ام او من اسلام <تصفيق> مگر هغه وینځي بیا دغه څه د ځه یم نو خری دل را مگر ګناګار الخاطیون ان کافران قلا اقسم می ما تفسرون ورایځي د قران لبث کیږي دغه به مهال شي د قران او پیغمبر مقام ذکر کی صداقت د قران او پیغمبر قلا اقسم می ما تفسرون ضروري نه ده چې کوم شی نه ستاريږي نو اړ دي نه ضروري چې نه کاریو تاسو څه کوي لا سے اسرڑے وی کری بھی دا کم دا یو اسرڑے پلان فلان کی کیا کھل لینا کم دا کھل تا کم دا ملاوی گی بازار کی ارشی ملاوی گیا کل دا ملاوی وو دی خیصو چه دا سی کم نه دیت چه صدی نا دا دیت چیزو نا دی چه تاسوی نمہ نی تاسوی نوی نیوی مانعیه و دا وحی و مرازی تاسوی و نوی نیو نیو نا نیو خوشه که وحی کم دنو سکیمی رازی تاسو و نه نیو نیو نا خوی مانعی فلا خسمی ما تبصرون فلا خسمی نزد چه تاسو دنو گواکو ما آغا چه تاسوی و نیو آغا چه تاسوی و نیو نیو یا خینا پدی خبر آی گواکو چه دار چه کم دنو ویناد رسولی زددان ازد من وما وو بی قول شاعر او نه دا خبر د شاعل کلیله ماتمنو لوږه لوګونه سیما وروي تاسو پلار وکاو نکای نه دا خبر د سرویسی کلیله ماته څه تذکرو لکه دا هغه تاسو مسته تهخلي نه راته دي تان دې مرب الالعالمین ناګل لندو طرف رب مخلوقات نه ولی پالو تقول علینا باز لکای او سره چې کومو ویل کومبان سنوی ناګانی ان سنوی ناګای کوم ویلو لا قوم نامو ګلی خو هغه مکان یو لمه متلره په زور باندې بزرو مې سګړو څومره قطانه منو وهلتي او غا مې وسګړو دنه څنګه مشارع تمہاره غرض د حيات اجوان غرض تموله سګړو اوه منکو مناج نه واج دي هنه ول بتا سکی ریسي او څنګه دنه څنګه په څون کې کوم کې او یقینا دای نه سيستم متقيام نه راته او یقینا منګا خامو غوې ګوونه نبکو مکذبین چې هغه نه زان مرګ جن غون کی وای نولا ترتونل کافرین هغه کیننداري خامخا خصوصه کمن کافرانو الله او اسلام دا قران يا حقيقه حقيقه ني اساب بسم رب کا پاک رب دي العظيم چلوې سوره مارج کی ير لا ترتون دا تفصيلي او اغ اوصاف ذکر کړي چپاغي باندې صلى الله عليه وسلم وکړي ذکر کړي چپارے باندې بنده دا آزاد موسيقي کې বজ کیږي په ابتدا نه يراله بیا اوصاف چې باندې به څنګه نو বজ کیږي او سره لرينا زورنه ذکر کوي کافرانو ته او تسلی پیغمبر ته د آیت سال سایلم زابې واقع او خپل او خپلنکی سی او خپل یاران او خپل له خپلنکی په اساس په وي مدذل ولانی پندائش سره مولا مانو کولا مانگا مانګيواله ني وې کيا مانگا بیا ځاوي واخي کس کي ليه مانگا لل کافرين لل کافرين او کس سه مانگا من الله ذل مارج من الله ذل مارج اوغه سه اوغتون نسی اغفتو عذابی واقع عذابی اغفتو نو چان اغفتو جل کا افرینہ نو چان اغفتو من اللہ دل معاوش دادا جاری مجروع متعلقات طول پر ایمانہ کی معلوم شکل سالس آئلون تی اغفتو واقع اغفتو اغفتن کی یا معنی یا اغدغشوان چه اغفتن کی سو اغفت اغفتن شااللہ رکا کا یا دري تا پوه شو کو چې کله وي تراوال ماळा وبسړې دې ترالا کوکه څنګه به ته چې دا دې را دې دا دې را راواله پاتګوسه درېم کله پتي کیڅه شي غوسه څلصاله استفاده به وافه تب دې تا پوه شو کو تاسو په یو تو پوسکونکی په باره د آزاد کابري وتون کی کی تراسون کی کی لیلکا فرینا کافرانه چنیش در آیت علاور که انکه دکه که انکه دفع که انکه وی غفظو من اللہ ایداللانا من الله من الله من سره دافع سر من الله ایسا اللہ سر دال انا الان ذل معارض چاکاون در جود و دو چتوالی تعارض الملائکہ خیجی چکنن فرشتی والروح و جبرید و سلام علی اغطا فی یوم انتا آردکی فی او رسکی چکان مقدار و خمسین ا دې د کوم مقدار راغی مغزو زره کالا فندوزره کالا مې یو اسمان ته تللی خاصره ته زره کالې او بول الله واسسللی هاپنوزره کالا د عز تل الله واسه يابي دلته کوم اسمان ته نه او چې کوم د ذریات کړیو هغه صورت سجده کې ماغه اسمان ته ته اسمان یدپر الامر من السماي ال سو مایارو جوینے ہی فیو میں کال فسنتی میں ماتاو دون کانم اکدارو خمسینہ الفسنہ فزبر صبران جمیلا متسلی صبر کوا صبر قصہ انہو میرونو باہیدہ یقینن دیوینی دیلار اللری وانا راو قریبا او زبینم دیلار نزی یعنی اللہی ماتداد اکراری شراری فاغر از که دا قیامت خطرناک ہے ذکر کی یہ قیامت دیل خطرناک تے یته کوما او ها غه چې شي اسممان لکه تاام بهته کوون الجبال او شي به چې کمروونه کاې لکه شان دواړی والله ستلو حیمون حیما تاپوس په کې یو د دبل دوست باه ک د دبل دوستنا څنګه و نهشيلی چېڅنګه دامدي شو یوبلپونه هم دای یو بل داه چې لد به شي یعنی خبر لد چې په یو ب بهتهپوس کولی غواړې به لا یو ست دی دا چې کومه جرمونه جرمونه کې دا ځاګړې د غیر ځنا خپل ضمانول شه الله دی والا خماسکه الله او خپل خزیلا او خپل رور لرا او کام په بیا خلاص دې له ځای ورکل او حال راته بزمه کې دې ټول چې دا ټول الله لسته کې ور کې خوشر پکې دا کې شمکه او بیا دې الله نه ځور کې دلرا بالکل نه ان الضا ی داګه اور لګواله ن داتلللی شوه ی سټون کې چې کمو سرمنې د مخلاه د مخستر من چې موباې رابولیا مثه را چا شااکه او وړی دغ را غواړي ان داورره غواړی غ شوو چې با شیک را وړی وماوه او چې کمو را وونکه ماه را جمموکو فوا مسمبالکو یخیستان چې دا کلې شوي اې زاما شر کله چې ور سيګر ته څنګه نشار جزوا دې فریاد کوم کې او چې کله چې ور سيګر خیر دې منه کوم کې اېل مسلین مگر موږ ګزار اسباب د نجا ذکر کې اگر موږ ګزار اګه سان ملا سلاث محافظون چې دې وګون د نور قلب باندې دائمون همیشګری کې صلات هندائمون هم ونځو قلبانه دوام کې همیشګری کې تدوان نا مراد همیجگری دادی او مدی او چې ټول چه طول ملزو نا پابنده سر سکی آتوین داری چه دائیمون نوافل مراد دی نوافل یعنی چې فرس من نا فارس شنو لگ نفرم نفرم چه کم دنو پی فا مصنوی کی رومی را محلاوی نا سزر غربان نشان آشکان څاغ ته موستسخي اسو جان صادقا نه ستور غيبن نشانه عاشقاں کله کله ملاقات لته الله لا عاشقانو کار نه دي څاغ ته جان صادقا د صادقان رو ډیر ته گی یو نه ستور غيبن وظیفه ماهیاں ځان کې به دريان ادارت څن سجان نه ستور غيبن وظیفه د میانه وزفدا نه د ټکل کله او بوته سکیږي کوزيږي دا غي ته ځان کې بيدريان ادارت پون سجان بيدو دريان نه دا غي او در دل عاشق بجوز در میانه نشان فارق او مفروق کنيس په درد د دل اب درد د دل, در دل معشوق کنيس فضل دې کمنه د عاشق کې د معشوق نه بل څه شي نوی او در میان نشا فارق او مفروق کنه د دې یو بل نه جدا کیدلې نشي که فرض مستمینین وسه کا نه بل خدا الله سره حاضري لگا وا اسنه چې غیر حاضر کیږي د الله نه جدا کیږي به خرابېږي والذین فی اموالهم اوا کسان چې مالونه دي کې حق معلوم مالونه مالونه لستاهل او محروم د پاره سوال کوم دی او د غریب او اوا دسان صدق په کوم یا رئیس ته اكيد کې کومه قیامت را اوه غسان تلدا زړه خپلې رېدن کې یو کېن آزاد درځي ګرمامون نو چې کوم نو په نبي یې کې دو سيزو کسان غسان تلې خپلې زتونې فازت کوم کېږي افرجنو ماغر بي بيان کولو ملا ما ما ملک سمانو فين سرای يقينا نني د هملامت کړې شي چار چول <سؤال> ټوله فرض الله دائرې حالت یې کوم کې او هغه ساتنه زمواري کولو او دا واند چې موږ خیال ساتونکي دي چې کومه زمواري او ته اله کې نه غي خیال سکی او هغه ساتنه دې غواهن باندې هغه غواه غوا او کولو باندې ولاله هغه ساتنه دې موږ نو پوره حفاظت کیه په دالي په جره تم کې عزت کړی شوې په مال دې دین نورنا څه چل څه دې هغه څه شي دې هغه سمرہ چې د اله کموتين ساده مخره دي طالب خانه وزیرتی سری روانینه اعلیمن روان شمالي زين يوغ سره تر ټول کېږي یو ځای پر د پی انډیپندنسي طالبانه ناراضي آیات ما ټول مرهم آیات ما ساتي راڅرنداینه چې دا نو وخت دې څنګه بهونه تا بالکل نه دا یو خلک پیدا کړم دې دلاراګنه چې دې پويږي فلاح اسم رب المشارع سلام سي منو دعا کوما ارض مشرق ونارض مغرب ون يا خنا يوسوالا الافدين فوربا ينبد الاخيرا منهم شنو بدل كراه له قرده دينا اوني منګ چې څنګه کمزوري کړې شي پریګا چې خفي وي په تاسو کې لريي پایره بوله کی تر دې پورې شو ملاوش دي راز خپل يا راز چې سره له سکوله کیږي راز روانه ده کرام فاغله چې راوځي موږ قبرنا سرا نو تلوارا لکه شدي لانه سبن يومن في چوونه راد تلې ټکي دا وحي په تسری راغله نو باندې د چي ښه حضرت سوارم داو سيال کې جزليل وشتره کېږي او پټوي دې راز الله ذالک اليوم دار دار چې کمیونټي سره له اسکو لیکي سورته نو کې دلیل نقلي ذکر کوي ومصلاباندي او تجديو فت تبلیغ دلیل نقلي نو عليه السلام ذکر کوي او به حضرت ورکې چې ما سره دا لکه نوح علیه السلام چې کړي واه ارا څول واه لکه جنو علیه السلام راثونې واه حسین چې کمنه په حضرت سره اوسه او سره یره د دنیا چې نامه منو الله تبارک ورید ان ارث نانوه الله قومي یو کین دالګلې نوح علیه السلام څنګه تهه اناذر قومه کلاچو من قبل یا يوم مکه د فراغ لیته مختراب در دنیا دیتا اعزاز دلدون کې کارني اپ کو میوقع امه ان له کومو جرمي مينه قيدن تاسو راوونکي صاحب خاني عبد الله را شهادت او يريتي دعنا واطيون او ینه دا د کومې له مونږه یا کینځه کومنه ما دا و پر کړلې دا ما را بللې په څلقام شپې ورځي وله فرارا نه د سیوا کړدل <سؤال> را بلل زما مگر تیښتا کنه د سورې را ملونو دور په شارټلې دور تخته وای نه ګل ما دعوته هم او کینندې کلام راو ګلم دیلره د دې په اړه تاسو به خبر نوم کې پنجانوو ثوابم فی اذانین د لیکیر خپلې غوته په کوګونو کې چې موږ ناو ووستر شوف یا بهم اوی صاحب ګزنه جامې خپل واصرو سګر استګارا وا سرو دیک لک شو کوفربان نه او ځان متبرغونی ځان متبرغون بیا میراو بلندې لرا جهاران بالکل ساملا او ښکارا یعنی چوک تلالنم میلې تلالنم لیکن نبی اسلام با میلیتا تو او چوکتا تو دعوت پر ورکو نن سلوہ مولیان بے مونگا دعوت کار تو سنگ دعوت کار که جمع پرز بیانی که نویمان علینا اللہ بلاغون موبین جمع آیا و توگی دعوت چیزن ختم نه آغیل بچی چې بیانی بیان آنو لڑ چی اخفلو کسا علی و تراغنشیوی دیو تسو کی بیانی که دعوت چیزنگ دعوت دا چکتا یو پسطلو که یو شاخی یو سبوی شاخی بوی چه دیت تاوچو خلق ازانون خلق چه دا بار دا سر خوال رازینه پیغمبر میلو تا تلده چوکولو تا تلده او این نیدعواتون جهارا بیا وڑو وڑو تولو تا تلده آل تا آلان تلده آیت مخکارا ہوئی سیایو یو پسکور تا تلده اسرار تلده اسرارا سمائنی آلان تلو محسرا و تلو مصرارا بیانی چکم نو خکارا ویلی دیتا وحسرا و تلو مصرارا او پتا مویلی دیتا و پتا باندی ما تا بوتا سخت خبر کری نو زکب دی نیمانی نی کنا وی فکولتو سغفیرو ربکو ما خدا شکور او نرمی نرمی خبری کری ما تاویلیو چبخنو غاری در او کلنای نوکان غفارا یاکنان دیو بخون کے یاکنان دیو سما را وحلی کباران بتاو با سبحان بشبو با شبو وایم د کومم علیکم الین او زیاد به کی تاسو نه چې کمنو په مالونو ځامنو کې وای جنکم جنات او بګر دې تاسو نه چې کمنو باغونه وای جن لو او بګر دې تاسو نه ایرونه والی ما علیکم س شیتاسلرا لا تور جن الله وکارا شیتاسومه نله الله ال عزت او الاسترام او پیدا کری تاسو توارا او تریکو طریقو باندې اخواره پدمدمه تکوبه تکا اینه تاسو چې سرانګې پیدا کړې دی الله سبحانه وتعالى سمها دین دی باقه وا اسمان الله دی باندې وا اسماننا الله دی نورا ګرځولې د خپل په ذکرنا وجال شمس سراجا او ګرځولې د ورڅ کومې دی وا ولا ام بدکم الارض نباتا او الا ربنا زدیکمنا ادمکم کړي تاسو ذمکنا نباتا پراو شتول سرا پرازر غنول سرا په یت بار د یا د غذا سره سمایوي د کوم بیا بیا موه په ختاله سره کوونکی ا رووازي متاسره پره ستلو باندې او الله ځه نو په نور د بيتا ته کړته ولې د تاسو سره د څمکه کې کومو بستره وړې د اجتا شوګر دی په دې کې لارو کې وړ نو د موږ سره په بیان کو السلام نبی مرو دایته نو نیم ثوا د ایسمه نو ویلی نو ول اسلام و ربمی ان ما سونې کین دې زما سوقلا نافرمانی اور او روان د هغه چا په سچینه زیات کړي دلاره مالدار او ولدا او اولاد او ما ګرځټاوان ان لیډرانو بڅسکی رواني یو ما بتی ناراضي او ما ګرومګرن کو پاړه او دې چې کمنو مخ وروګ زما خلاف تدبیر او ګزما خلاف او تدبیر غاش ترا غټ تدبيري زما خلاف شوه وقالوه ده لا تذرون نالیاتاكم مپرگ بیش کمدنو لا تذرون نالیاتاكم مپرگ بیتا شخفل خدایان خفل خدایان مپرگی خواد کر و لا تذرون نامپرگ دی ودن ولا شوا ود بابا نشوا بابا ولا یروس و ایوکو نسرا دا پینزتی کمدنو باباگای مداغلی داوی مپرگ دی دای نومنو دا رجال انسالیهیم نیکان سالکو چکل چکمدنو دیمدشو شیطان ووڅ وسوادول ديتا وی د دوی وی څه پرماره نه نو له دوی وی مراله کنه تا سوید د دې دا پرتوان دامت کې نه سره پر ستاسو توجه به عبادت کیږي نور بس تراره دوی به ځان له جو چې زمونږ توجه سي برابرۍ بیا روسو پښتاوی داملو شو پستان خو د باباګانو چې دا ځان ته خنچلې خلک دا خو دې قلوولو پرتابې څخه نه دراخل شیطان ډېر نو پا دریمه صدای که تکمدن آگری و تا پا سجده سکر او خورزول آگر و تا پا سجده بانه او خورزول ود منیو او سواه تکمدنو داده دا طبیه د دا سرخوگیو او یغوز در بارانو یغو چسو بندور او نسر در سرخوگی نا جدا جدا چزو نو اصم ندی نمونیشتره نمونی پا هندوستان که ندی نمونه بدلی خودا کشاندی ودنوالا سواه واد بابانو سواباونی او سونی او او ننطر وقل اضلو کسیرا او یقین اندی گمراہ کریو دیرو لرا ذا نیا واضح نور اندیل خطا کریو و لا تذر زالمین او مپرمزیا توجک من ظالمان لرا مگر گمراہی مما خطیات مورقو توجد آغنا چدی مما خطیات دوجد گناو نو دینا دی خرک ریشو فوت خلو نارا دن نک ریشو جاتا اور تا فلب جلو من دون اللہ د نوموندلله د ان نه خپلو دپاره بهې د لا سو مدګار وقالنم قالهلهون پهقاهومهربې او ویلله سلام ووربهې لا زل کافر نه د یاره م پرږ د په مکه د کاافان او پوره کې آباد یو لوټه اب د پریندي ا داین ظ کهېدي ل تا کې سابانیان کین سر د کین سر ولهلی دوله فجر کپاره ما او د ډیل سفر نوړ چې د او لا کې به خل شدي کي. او نرا او دیدیم اگر هر او کافر وراب او با خیمال را و لام زمال را والی من دا خلبیتی مؤمنات حوام اتار را چادنشوی دا کور زمان تا ایمان را اون که والی او المؤمنات او ایمان را ایمان ایماندار سڑیو زنانا اگه ای تم بخنو که او مدیان تا دا ایمان را ایمان را اگر تشتب آئی تیرات جن